Péter körbetekintve látta, hogy az iroda minden eleme a férfi és betöltött pozícióját hivatott kiemelni. Középpen a teret egy nagy mahagóni íróasztal uralta, rajta bőralátét régi toltartó, benne tolszárral régi, múlt századi banki lámpa, természetesen az asztal mögött magas támlás bőrfotel. A falon kortárs és régi festők egy-egy képe volt elhelyezve. Külön része volt az irodának egy nagyon drága bőrkanapé, ugyanolyan drága és intorziás két darab bőrfotellal és egy stílusban hozzájuk passzoló faragott faasztal. Ide invitálta az elnök és kínálta helyjel Pétert. – Hozhatok valamit? Kávét, üdítőt, ásványvizet? – kérdezte. – Ásványvizet kérek.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 kérdezte Zoltán. Igen, természetesen van, felelte Péter. Mondd! A társaságnak van egy úgynevezett, egyszerid díjas szerződés típusa, amiből van egy belső értékesítésre használatos változat, olyan, mint egy technikai szerződés. A költség szintje a nullához konvergál, pontosan 0,02%, de elérhető hozzá az összes befektetési alap is.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 Nos, uram, attól tartok, hogy ez számomra nem megfelelő kezdett bele Péter. Amennyiben tehetek javaslatot, két nappal később és 11 óra, mondta. Hallotta a vonal túlsó végén a latolgatást, majd jött a válasz. Rendben, négy nap múlva 11 -kor, Tudja, hová kell jönnie. Hallatszott, majd mondották a vonalat. Megvagy, gondolta magában Péter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 Kikapcsolta a tévét, felkelt a kanapéról, és elindult a hálószoba felé. – Elfáradtam, lefekszem – szólt oda a férjének. – Rendben, jó éjt szívem – hangzott a válasz. Péter még dolgozott egy órát, majd ő is elment aludni. Így ért véget a vasárnap.